Och här om dagen jag drömt att lina, Och slängde sena eliten liten föd Gå mig i höger för dig och pina och nytt jag tackade mig en sådant föd Och ringa nästa och börja pressa. I var det fälligt hur bär åt Gå bakom kruten på stena sluten och sen tillbaka ska vi tänka på oss jag blev så bra som en och lunkade bort som en fata katt. Och gott en väcka, min sandförsaka, jag slog i väckan så att det sköt. Det gick att men låt och vill jag aldrig mer i värld att se. Låt bli jag går i stället, det som går i grann, och är bredvid. I och tyckte, och slog mig nacket som ett förskergås. Jag stod och bliga, ett hund och tyckte, att hjärtor kom att dörra skilåt. Hur ska jag göra? Jag tänkte att göra, och skönt på huvudet. Och på detta vis, mitt liv får spilla, men mig gick illa, Och möjligt redde, varför Och jag fick korga, och gönsig stina, så ordet här är värna kan det gå. Och mig ni skratta, och mig ni plina Och ingen feste stod ett och på. En och I hela soffta, fanns reje toffta Som ville lägga stackars fällesår Gjorde han nu sena, nu börjar mena Man fy på fanken, hon var år En vacker dag, då kom till mig och var så ledsen och sa så här. Men köntan sa han vill inte se mig Och nu så ser du Pelle hur det är Och nu du ville, du Pelle lilla Med tossa bakas med hull och hår Så om det är taken, just som du Jag lovar du är märk om dagen får Men hej du fina, jag ger natt vara kan du ha det som du sänker Och som det du det nu så kan det vara Att sen jag bussen vägen med det sa jag på dig med och håret Nej tankar mjuk att du är, mjuka, är det allt för fin Ut i mitt höcke, det höll för mycket Och håret är bestämt ett håret hin